Tiana ha rebaixat la taxa d'atur durant el mes de novembre. La nostra vila es troba entre el grup reduït de municipis que han aconseguit disminuir el nombre de ciutadans en situació de desocupació. I és que la tendència general del Maresme continua sent a l'alça. Mentre a la comarca hi ha una mitjana de persones sense feina del 16,92%, a Tiana se situa en el 9,42%. Segons les dades analitzades per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, ara hi ha un total de 388 tianencs i tianenques que no tenen feina, el qual vol vol dir que s'ha reduït un 4,67% respecte al mes d'octubre. Ho ha valorat el regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Tiana, Ricard Fabra. És una dada que entenc que positiva, tenint en compte que la comarca del Maresme segueix un, una tendència al contrari que està seguint la província de Barcelona, és a dir, que ha tingut un increment de l'atur, sempre és una molt bona notícia que aquí Tiana haguem tingut un, o sigui, un creixement negatiu, és a dir, que hi hagi més persones que hagin trobat feina i que haguem tingut una disminució de, de, de la gent desocupada. És una molt bona notícia. El comportament de l'atur al nostre municipi ha tornat a ser diferent durant el mes de novembre que el conjunt de Catalunya, que ha notat un increment del 0,02%. Tot i que cal tenir en compte que la reducció de la desocupació tiana al mes de novembre no es pot valorar només des del punt de vista positiu, ja que si fem la comparativa respecte al mateix moment de l'any passat, a la nostra vila s'ha incrementat l'atur un 4,58% és important s'ha de tenir en compte també la, la situació que estem en general, el que passa que, bueno, dins d'aquesta tendència de que estem amb negatiu en respecte a, a, a lo que és la valoració dels últims 12 mesos, que s'ha de tenir en compte que som dels municipis que estem millor en aquest aspecte. És a dir, que Tiana no deixa de ser un lloc privilegiat en quan eh, és un dels 11 municipis de la comarca que tenen menys taxa d'atur. El sector serveis i el de persones sense ocupació anterior encapçalen les llistes amb major número d'aturats seguits de l'agricultura. En canvi, a la construcció s'ha reduït la desocupació. Ràdio Tiana, serveis informatius.